Du har rättat in på Radio Länsman och idag ska vi bland annat ta upp en väldigt het potatis och det är nämligen en uteslutning alltså uteslutningarna som har skett nu från Sverigedemokraterna då bland annat den här Patrik En. Det här är som sagt en het potatis och ni kommer få höra vad vi tycker om det. Och först och främst med mig såklart Konrad. Hej Konrad. Go go go go. Och äntligen ni jag vet nog inte det men det har varit ett väldigt stort problem med uppkopplingen för Jakob när mitt väl Jakob antar jag. Men nu har han fått ordning på det och han är tillbaks här igen. Hej på dig Jakob. Hej på dig. Hej på dig Lennsmön. Hej på dig Konrad och Hej hej hej. Hej hej på er. Jag säger också hej till hela publiken innan vi ska börja prata om uteblivning så är det en sak jag bara måste ta upp och menat det är någonting det är någonting som hände mig då privat så att säga eller personligen så som jag bara blev väldigt väldigt jag reagerade väldigt väldigt starkt på det och jag måste bara nämna det igår kväll sitter jag här med tjejen då mm -hmm. hennes dotter kommer in i vardagsrummet och ska hämta eh tjejens träningsmatta vi frågar vad hon ska ha den till och hon säger att hon ska prova och be till Gud. Mm. Ja, och jag undrar, uh. ursäkta mig, hon bor tillsammans med mig och min tjej så uh. har helt sitt bestämda åsikter. Hur i hela fridens namn det är att få till. Eh, uh. du är rätt, det måste vara skolan. Men förlåt jag jag men det hon pratade också om att det var någon film men då sa du lägger tillbaka den här mattan nu och vill du jag gör inte kristen själv då men vill du verkligen be till Gud för att göra det som normalt folk gör det vill säga gå ner på knä och och ja knyta ihop händerna då så att säga i eh så att ja till slut så lồng bort den där mattan och gick iväg igen och det var men Du jag tycker du kan inte gräva lite försiktigt vad hon har fått fått öra från ja, det vore ju intressant för det här var ju riktigt ja ni lyssnar och skrattar säkert men det, det det det är ju det är ju verkligen inte inte roligt. Jag menar ja, jag kan säga jag är jag blev aldrig stum här faktiskt. Gode Gud. Ja. Kombetta, jag vet inte det det goda allå då nej. Nej, det är ju fjävligt alltså med pris då säger man kan ju kanske skratta åt det och vi får hoppas att det här är väldigt sällsunt men jag menar har det gått så här? Har det gått så fruktansvärt då ja. att barn Ja, just medvetet eller omedvetet blir indoktrinerade till. Sen barn är ju barn man vill väl kanske testa lite mm. allt möjligt men det här är väl en tränne ligger tråkiga saker att testa kan man väl tycka. Ja, det kan man tycka och det det får hon inte göra igen. Nej. Men du kan väl bara lite lätt kanske informera henne om hur det är i de här Men det har jag gjort. 55 av 56. Så, men, så det det, fall, men, men, men, men samtidigt så kan man inte riktigt gå in på djupet och prata men, så här. Men på men, ja. men ja. å andra sidan, men å andra sidan det är, är det inte så här också. Jag menar ungarna i skolorna idag, de de utsätts ju för en eh systematisk indoktrineringen här i mångkulturella samhällen som som jag ser väldigt skrämmande egentligen. Ja det är klart det. Är. Alltså för det är jag menar bortsett från det här mer men du vet ju att till exempel Expo som har där eh äh, åker ju på ja. såna här föreläsningsturnéer i skolorna nu för tiden eller hur? Och det handlar ju eh äh, samtal alla människors lika värde och, och och så vidare. Jag tycker det är, det är ruskigt som man får. För ja, han det var det var ju inte länge sen som jag kom ihåg att de berättade att de hade haft så här olika slags ja men religionskunskap om olika religioner och mm. och man märker ju det att barn alltså de förstår inte och de kan inte sätta isär så att säga de Nej. olika religionerna så att hon när hon pratar då blandar hon ihop de här alla religionerna i princip till en ja. religion. Ja. Men ni det... står ju inte. Ja, men det det det var i alla fall med det. Då får ni ja. höra det hur hemskt jag hade det igår. <laughs> ja. Eh, men det hoppas jag att jag aldrig får uppleva igen. Men nej, nej. om vi ska gå vidare då och prata om den här uteslutningen som ja. många sökeligena har pratat om, men här har vi i alla fall ett eh, Bra tillfälle för jag tror att det varierar väldigt med åsikterna här eh, ändå eller någorlunda i alla fall. Ehm jag pratade ju lite kort igår då med dig eh, Jakob om det här mm. och eh, först och främst då jag menar ditt intryck och för er som emot all förmodan då eller vad ska jag säga kanske inte vet då men så är det ju så att eh 12 personer skulle uteslutas nu då eh ur SD eh och bland annat den här Patrik En och det ska tydligen ha varit då att han har då ett förflutet då, citat i en ny nazistisk organisation slut citat mm. ehm, ja det kändes i alla fall som att du var hyfsat insatt i det här Jakob ja. så vad säger du om det här då? Jag kan väl säga så här då att ja när det gäller detaljerna kring det där så är det ju bara att gå in på Sverigedemokraternas egen sida för där finns det ju väldigt utförligt eh motivation för den som vill göra det. Jag kan väl säga så här då alltså med ja som nu vet tidigare mina erfarenheter av det här partiet jag har ju sett ifrån början och jag välkomnar detta. Varför att förklara jag varför jag Ja, måste... jo, därför att eh, eh det är ju trots allt så att eh, som vi vet och vi i Sverige demokrater jag är ju också medlem i partiet och vi är ju fram god sedan tidigare och eh, som som många andra och det är ju så här att eh, eh ja när man eh från medias sida klistrar påsarna etiketten att ja vårt eh, bruna förflutna och allt det där så ni vet eh, vilket ju naturligtvis det är ju väldigt överdrivet då alltså från det är ju journalisterna som har så att säga skapat det här narcissistböket men ändå faktiskt om man ska vara själv kritisk ingen rök utan eld. Mm. Eh för det ju, och det, och det ligger ju också i sakernas natur när ett sånt här parti som alltså vågade ta upp den här invandringsfrågan kom till va. Så det det det är ju det är ju en väldigt känslig fråga i i sig. Så givetvis så eh var det ju alltså folk med förflutet i de här eh ja typ nordiska rikspartiet och ni vet såna nazianstrukna eh eller vad säger jag på att säga partier men egentligen sekter var det väl egentligen som vädrade morgonluft och eh vilket vi också varit in på inne på i tidigare program så naturligtvis både så att säga så väl BSS bevaras svensk och även det tidiga SD de gjorde väl inte allt rätt i början, jag menar det. Nej nej. Nej nej, det, det har vi varit inne på tidigare, men trots allt i och med att att att nytt partiet har växt som det har gjort och är alltså ett riksdags parti. Och jag vill då eh, hänvisa till en annan händelse som eh, ägde rum för väl bara lite drygt ett år sedan. Och det är när SD då slutligen tog eh sin ideologiska plattform. Då det är ju som ni vet idag ett vad är det socialkonservativt parti kallar om de. och det och det tog, det, det to beslutet togs ju eh vad det hösten 11 när de hade sina landstagar i Göteborg Williaminas. Det kommer ni vill ihåg. Och eh, vi, vi kan också komma ihåg då att eh, nu är det ju så att inom det här partiet så har det ju alltid förekommit inbördeskrider vi har ju sett det såg vi det första redan 1995 eh då eh en kan man säga grundarna i stort sett med Laceylon och Company hoppade ur. De försökte göra de gjorde en partibildning då som heter eh, Landsbygdspartiet 95 som alla har glömt. Det eh, försvann. Sen hade vi ju som sagt den här en spricka som var desto mycket mer allvarligare 2001 och det var ju det som resulterade i eh nationaldemokraterna när alltså då och det var ju faktiskt en en en stor del av det aktiva Stockholmsgänget som grundade detta. Och hur det har gått för dem ja det har vi också mm. sett medan Estes att det det har va varit många såna här infraktionstider och när då eh så att säga de här fyras gäng då eh med Jimmy Åkesson och Company tog över. Alltså då var det ju också samma sak två fraktioner då alltså. Eh, eh det var ju alltså om man ser Åkesson och Company eh med, kan man säga just eh, som sa tidigare, i starta tidiga tyngdpunkter i i södra Sverige då. Det var ju så att säga förnyarna man kallar om. Mm, mm, mm. Sen hade de ju då eh eh de här det, det som man kallar för bunkerfalangen va som så att säga med rötterna tillbaka då eh och eh, eh ja men vi vi vet ju där att när nu förnyarna tog över så har ju det här partiet byggts upp äntligen och visst det kritis man kritiserar för toppstyre och så vidare. Ja men visst ja men herrjeus så stämman eh vad ska man göra ett ett politiskt parti som vill upp och och och och och så sikta på att bli ett stort riksdags parti alltså det måste ju Jag höll på att säga som se och Hermansson har nog gått igen någon jävla ordning för att ju lov och vara. Ja men så ja. som SD sitter ju en otroligt alltså de är ju så fruktansvärt under alla möjliga luppar och spotlights och de de tack, de har ju drod med, med minsta minsta minsta lilla misst. Nej, nej nej men nej men det är det jag tänkte säga också att jag jag alltså jag jag både förstår och håller inte med men jag förstår att det måste vara ett riktigt hest jobb rent ut sagt att försöka eh upprätthålla så pass många människor som det ändå har strömmat till partiet och då i ledningen får försöka styra upp allt det här det måste ju vara fruktansvärt svårt och jag förstår att man måste jobba på det för att inte folk ska hålla på och klanta sig. Ehm samtidigt så tycker jag ändå att det känns som att ibland att det tas eh lite väl långt att man i vissa fall då nästan det blir ju i princip lite eh, som att man är precis som media eller andra politiker att mm. man man eh, alltså det är ju en slags åsiktsdiktatur egentligen jag menar vad en person tycker och tänker privat det är den personens sak den friheten måste ju finnas eh däremot så är ju risken att om det är en person som ursäkta ordvalet är en glappskäft och pratar dumt och öppet Då var det såklart väldigt svårt och nu är jag inte helt insatt i den här Patrik En då efter vad jag hört så igen väl den en hur kille med huvet på skaft så att säga men mm. ehm i alla fall jag jag tycker bara att man måste vara försiktig för så att det inte blir samma visa som mm. medier och politiker det är farligt om det går så långt mm. Mm. som de tar det. Nej. Jo men, men jag, jag tycker ju egentligen som det är mellansmannen här att det här kanske är ett ordetvis beslut och det kanske är taskigt och så här men men tyvärr igen då SD är SD ett väldigt speciellt parti och de måste vara stenhårda och de måste ju tyvärr hellre offra 10 för många än än för lite. Det är ordetvis mm. det är dåligt men tyvärr det är, det är ju så media har satt spelplanen men ja, samtidigt ja. så blir det ju också mycket svårare då med tanke på att om man tittar på var någonstans eh, rekryterar SD eller vilka människor är det som kommer till SD. Det kan vara personer som är väldigt kompetenta, väldigt duktiga, men ja. kanske har aningens avvikande åsikter och så. Då måste man alltså sålla bort den personen för någon som är sämre för att personen kanske kan uttrycka sig dumt så jag bara menar att man kan inte bara rakt av fördöma en person menar jag. Ja, eh ja, okej, okay. jag har hört men då vill jag komma in och säga så här då att eh, det är inte eh, alltså patriarken och eh, de här övriga 11 eller 12. Det är inte vilka som helst vi pratar om nu. Jag menar att självklart som medlem i medlemmar i vilket parti som helst du kan ha åsikter och du kan föra fram förslag och du kan skapa debatt och du kan eh göra och tycka vad du vill naturligtvis så är det. Men det här är inte några vanliga sympatisörer. Det här är i frågan om officiella personer. Vi ska komma ihåg att partiker en till exempel han har ju alltså tunga förtroendeuppdrag i partiet. Och det är en sak som är väldigt viktig. Det gäller alla partier att när kan när du kandiderar, om du blir inröstad i ja, i din kommun eller dessvärre till och med kan hamna i riksdagen eller landsting eller vad det nu än är en E. Då är det faktiskt så att då är det disciplinen som gäller, då är det partiet. Då är det partilinjen som gäller. Och alltså då då får du vakta tungan. Och det är därför det är viktigt att när man alltså om man nu ska kandidera för ett parti av vet för jag har själv blivit tillfrågad och jag har avstått just på grund av det att jag menar jag kan sitta jag kan uttala jag kan tycka vad jag vill men skulle jag börja arbeta för partiet i någon form ja då då då måste jag tänka mig för. Och eh eh dessutom alltså skulle jag ta ett exempel ett, ett riktigt skräckexempel. Och det är nydemokrati som vi ju såg som som bildades eh ju eh, vad var bara 8-9 månader för ett val. De dundrade in i riksdagen. Nu var det ju två kändisar så det var ju nyhetens behag, men naturligtvis att att de dundrade in som de gjorde då det var ju självklart tack vare de hade en åsikt när det gäller invandringspolitiken som inte stämde med de andra mm. och det var där de tog röster på helt klart. Nej äh, jag förlåt Jakob jag får bara bryta reglerna du, ja. du som ändå var med under nydemokratitiden eh, som ja. jag har förstått det så var visst de pratade en del om invandring men ja. men det var liksom inte deras huvudfråga utan det var det som pressen valde att plocka ut. Det var ja. lite, lite som Sverigedemokraterna för försökte ändå som de, de sa lite draghurdiga galoscherna och försöka ja, politik lite mer för folk. Jo, det var väl mycket mer de det är de var röster på och så. Ja, de hade de hade trots att i hopet ett ett program så de körde med. Men det var problemet. Det var ju det att när de alltså den här riksdagsgruppen de fick ihop Och det gick ju så fort det fanns ju ingen tid för någon medlemsskolning eller någonting sånt Nej, där. Nej precis. Utan de som kom in, det var de som pyntade in, kunde pynta in mest med pengar mm. för hela den här valkampanjen. Och det blir ju fullständigt galet. De kom när de kom in i riksdagen sedan och som placerades ut där i ja, i massa olika utskott och skulle jobba med ja, alla tänkbara frågor och så vidare och ta att ta beslut då liksom. Mm. Jag menar om man om man till exempel om ja typa som vi säger eh invandringen kommer upp i viss okej okay, där är vi alla är överens där vet vi hur vi ska agera men jag menar du, det kan väl helt andra frågor va där det måste ta beslut. Ja, då blev ju resultatet att eh ja, man började ju tänka som man hade gjort tidigare ifrån det part parti och man var moderat tidigare då tänkte man moderat eller var man vänsterpartist så tänkte man vänster ja, du vet. Alltså det fanns ju alltså ingen grundläggande ideologi. Nej. Ja. Mm. Och det blev ju, och vi såg ju också hur det gick va. Partiet mm. imploderade ju inifrån va. Därför och därför är det viktigt och det är ofta typiskt med med eh där eller eh, radikala nationalister som de tror att bara vi kommer in i riksdagen ungefär och ungefär då slår läven i bordet och och och och och och och, och sågar några motdebattörer så så så så så så, så går det är ju färdig typ eller ja ni vet Ja det. nej men precis och, och jag menar politik är ju ett ja. nytt yrke som är väldigt ja. alltså och bara förstå hur parlamentarismen funkar hur man oj, och som liksom de sociala koderna och det är ju ett jätte ja. där, där måste jag säga många jämför ju du säger absolut inte att du gör nu Jakob men men många jämför ju eh, nydemokrati med Sverigedemokraterna att de skulle prata ja. att vara lika oseriösa och ja. det, det är ju bara tramsigt Sverigedemokraterna är ju ett riktigt parti ja, exakt. Det har byggs upp och det hade och och till det krävs ju naturligtvis en enorm uppstigning med dem skolning för att du ska ha dessa som sitter var de nu i eh och i kommuner och vad de nu ska göra och du ska ta beslut om ja vad det nu kan vara. Du måste ju ändå ha en ideologisk bas att stå på för jag menar det kan ju inte bli så att att så fort det kommer alltså upp en fråga man kan uthålla på ringa Jimmy Åkesson och Björn Söder ja. eller och fråga hur ska vi rösta nu och så, och så vidare det funkar ju inte liksom mm. och så, och jag menar just eh den här ideologiska basen då kommer vi återigen in på som jag var på tidigare att i den polit, politiska nationalister och så vidare jag menar eh ja vi är nationalister det är vi sant ja, vi vill vi, Ja och vi vill ju hålla Sverige Eh, det gjorde det var det var jag pratade om just att i och med att Sverigedemokraterna tog eh den här ideologiska ståndpunkten för ett år sedan och markerade att vi är ett socialkonservativt eh parti och där där har det ju grund alltså det innebär ju så mycket annat jag menar just det här med synen på familjen och och ja du, eh du vet eh men på så sätt så slår vi ju också undan benen på om man ser tyvärr så finns det ju eh så har det ju kommit in eh kan man säga ja eh vad ska vi kalla för knäppdjokar sådana som ja på på på ett ansett blandat in national socialismen i i i det här va och och eh jag vet själv jag jag har träffat tyvärr svensk demokrater och så vidare som och det märks så väl som eh, hyser ja agg till en viss folkgrupp ni vet vilka jag menar. Och eh, alltså jag jag säger så här att vi nationalister vi vill vara egentligen och det här blandar man upp i hop då. Jo, dessa denna falang då som har opponerat sig, det var det jag skulle komma till. Som opponerade sig då mot eh eh det här nya programförslaget eh som lades fram då. De menade och och menar fortfarande att Sverigedemokraterna de har svikit de har svikit oss nationalister. Alltså de man inne på att de är på väg att bli politiskt korrekta. De har övergett nationalismen. Vilken alltså vilken jag vill säga bullshit. Eh jag kan säga som Mattias Karlsson, en av de fyra sitt gäng som ju för övrigt har kan man säga författat det här nya program. Han har själv också betonat följande jag citerar: "Nationalismen är och kommer alltid att vara helt grundläggande för partiets värch och skådnings. Super på citat. Jag menar mm. kan, kan det ju uttryckas bättre och då ska vi då ska vi hålla lite historia här också dessutom. Titta hur det var i svensk politik. Ja vi har hårda dragar så under första hälften av 1900-talet så var ju vart enda parti från socialis, moderat, ja höger, höger, och allt liberal och så vidare. Alltså nationalismen den var så självklart mm. att alltså det, det det pratar man inte om. Det var bara då ett enda på 50-talet, 40-50-talet. Det var ett enda parti som frös, som som man frös ut då. Och det var kommunisterna. Mm. Och varför det? Jo, naturligtvis för att det var ju ett parti som alltså i princip styrs ifrån Moskva. Mm. Alltså helt tvärtom för att att eh och helt riktigt. Men sen är det ju tyvärr så att någonstans på 60-talet så började det här förfallet och vi kan kalla det för den här eh ja 68-syndromen eller, mm. eller eller eller vad vad du vill. Ja, men det är ganska bra. Nu så att om jag nu ska få hålla så vill jag säga att bara det att det överhuvudtaget idag ska behöva finnas ett politiskt parti som profilerar eh, eh, nationalismen som är så självklart alltså det är ett, ett talande vis för vilket sjukt politiskt klimat vi befinner oss i. Mm. Jag menar egentligen inte för att hådra det att ett parti som Sverigedemokraterna det skulle överhuvudtaget aldrig ha behövt bildas. Mm. De skulle inte behöva finnas till men det är ju ingen håddragningens kan jag tycka för jag menar vad då att att tycka om sitt eget land och sin egen kultur och sitt eget folk i det hur kan det vara fel? Och dessutom är det så här att de som kritiserar SD och säger att de har de är vjetnationalist. Men då glömmer de en sak. Alltså nationalism egentligen men det det är ingen dingen partipolitisk eh alltså du kan vara du kan vara vad du du kan vara vänster du kan vara socialist du kan vara höger man du kan vara vad du vill och och och, och, och vi kan diskutera det finns ju eh, ekonomiska frågor och vi kan ha helt olika åsikter och och, och allt mer allt och partikäbbla bäst fan men en sak vi är ändå nationalister va mm. vi tycker om vårt land ja, alltså, och det överskulle faktiskt kunna så här påtala om hårdrå, de som inte är något journalister är ju någon form av förrädare kan man ju tycka som som då vill jobba emot Sverige. Och det är... och, och, och det är ju väldigt konstigt. Kan jag ju tycka det är väldigt obehagligt och det är ju lite det nu kanske inte folk i antinationalister är det ju riktigt orduttryckliga bemärkelse men som du sa kommunisterna förr de var ju det på något sätt för de jobbade för en annan statsmakt än den de officiellt så sa jobba för och det det är ju någon slags pionereri och väldigt obehagligt. Och då och de blev uteslutna då och, då, och nu ger de igen för gamla loss när det är de som styr. Ja, något sånt. Ja, absolut. Ja, ja, jag skulle nog kunna säga så här att det finns även de som kallar sig för nationalister och som man definitivt ja, inte bör ta på allvar som kanske de inbillar sig själva att de är nationalisterna nationalister. Men sen när man skrapar lite på ytan och framförallt så kommer det fram just det här hatet mot en viss folkgrupp. Mm. Som jag väl jag förmodar väl om kanske någon av dessa lyssnar just nu på det här programmet så Eh det är möjligt att eh, kanske även jag får ett tillägg till mitt namn på syftet med denna folkgrupp. Ja, bli att jag ser om ni gör det så bjuder jag på det. Men alltså jag måste ju bara se jag måste ändå säga att jag tycker att det har gått så långt där och blivit så löjligt att det är det är så uppdelat det här att den ena delen av nationalisterna de fokuserar sig på en viss folkgrupp och ni kan nog lista ut vilken den folkgruppen är ja. medans den andra delen fokuserar sig helt på den andra folkgruppen eller religionen eh och och så är det som att ingen ta, kan ta varann på allvar men då säger jag så här personer ur båda de där grupperna eller religionerna eh begår ju självklart fel som alla alla människor gör så varför jag kommer aldrig någonsin att förstå varför man måste ta välja någon sida i mm. det där. Jag menar den som gör fel, den gör fel så enkelt är det och jag förstår inte varför det här ska fungera som någonting som är splittrande. Nej men samlas Bland runt Ja men uh. sam samtidigt så vet jag ju det att en en av folkgruppen är ju eh, om man säger svårare och mindre accepterat att kritisera och den andra gruppen är ju också väldigt svår att, eh, att kritisera för visso men i alla fall jag tycker i alla fall att det är det, det är jobbigt att det ska vara så att att man inte istället bara kan säga att ja men den där gjorde fel och den gjorde fel och den där på den sidan den gjorde fel och den gjorde fel och inte låta det eh, splittra men samtidigt kan ju förstå att mycket i det här kan leda till att bli väldigt kontraproduktivt och det är ju såklart negativt. Ja jag, jag tycker ju med att om man nu då hatar judar eller muslimer, vi säger Jaha, nu att... sa du det. Okay. Ja nu såra. <laughs> ja nu såra. Vad de här två grupperna borde enas om är väl att stoppa den sjuka invandringen. Är inte det den första prioriteten? Är inte det, det absolut viktigaste. Är inte det ju det som påverkar absolut mest? Det har ett mål som man borde samlas runt och sen kan man väl ha massa olika åsikter precis som vi tre är säkert och massa olika åsikter om saker och ting men det är ju oviktiga saker i det stora hela vad är det som sliter sönder Sverige Väy, väy, väy som gör att att liksom våra svenska tjejer blir våldtagna, gjorde ju inmanbringning stort. Ja, och alltså vår egen svenskarnas dumhet för att eh, det är ju naturligtvis nu nu nu nu nu, nu är ju verkligen långt ute för att det, vi alltså vi vi har haft det så bekvämt och bra i det här landet i så mm. många decennier så att vi höll jag på att säga förstår inte vårt eget bästa, men men jag skulle vilja, alltså ja, du sa det ju judare och muslimer om vi säger så här, var finns terroristen? vad är de som hotar oss. Mm. Ja. Men men, men ja, eh Ja, men det är väl det, ja, men kanske inte gå in på på det. Nej, nej, nej, nej, nej. Men vad jag skulle vilja säga också så är att jag inte glömmer bort det här för det är rätt att glömma saker och det är inte var det jag ville komma till själva poängen här med eh den här omröstningen då som ägde rum i gäst i förra året eh som sagt inför denna omröstning så vad så så gick ju eh kan man säga de här eh ja tok nationalisterna ut där liksom och och och varnade att SD ja de sviker att och, och så vidare om om man nu om man nu det här beslutet går igenom och de hördes och de syntes överallt. Men vad var det då som hände? Ja eh det här landstagarna som berörs i Göteborg då som till också till och med eh filmades av TV för jag satt själv och såg det där då brett andra visade ju på eftermiddagen alltså. Och eh, ja till slut så blev det en omröstning. Mm. Och som det vet vi alla hur det utföll. Och det visade ju sig då det och det var det jag ville komma till för att komma tillbaka till den här uteslutningen så vi vi har så jag varit mycket i nu va. Ja. Och som en liten parallell ja det visar ju sig att det var ju en överväldigande majoritet som röstade igenom det det det här nya förslaget ja som gjorde SD till alltså ett ett ett socialkonservativt parti. Alltså den här eh den här gruppen som eh då eh motarbetade och som gick ut och visst de syntes så här men de var inte så många. Då kanske det kanske rörde sig om jag jag minns inte exakt procentantalet men om det var ja om det ens var 25 eller något sånt där det var en alltså en eh, lit det var en liten del och det är det jag vill komma till här nu när det gäller just den här uteslutningen då om de de här 12 personerna. Så ska ni ju inte tro annat. Alltså eh eh Björn Söder, Jimmy Åkesson och Rickard Jonsson och Mathias Karlsson, det är inga dunskallar. De vet mycket väl hur hur hur man ska hantera det här. Det här är inte något beslut som satt säga eh togs alltså det, det här Roman naturligtvis arbetat med väldigt länge. Och självklart som det antyds jag har jag hört också hur hur hur media eh också har rapporterat om det här och ibland i såna ordalag så man hopp pass man hoppas ju naturligt när man inte kan klämma dit SD den här järnrush historien vet det det gick ju inte som det fick ju inte det önskade effekten SD stiger ju likt förvånat va Jaha så hoppas man väl nu att samma sak som hände i nydemokrati det ska också hända i SD att det att att det faller sönder inifrån. Men tro inget annat. Det säger jag det ody säger att alla som lyssnar, tro inte annat än att att att, att de här fyra gängen och om man ser de, de, deras skattering, de är inte dumma att självklart de har kollat upp att att nu man har, man, man man man har petat bort Patrick En och och killa som och hända eh vara väldigt tunga namn kanske just i i i västsväge. Tro inget annat än att självklart så finns det är sköttare. Ja. Ja, men så att... men det är väl det börjar bli dags för musik. Men ja. Okay. Det jag vill säga är väl säga i alla fall att jag känner mig smått orolig gällande det här och hela den här ja men nolltoleransen och i hela väntar jag men ja men ja, ja, ja, ja, vänta vänta vänta. Det jag känner mig orolig för är att om det här ska gå så alltså drabba till exempel eh, Kasselstrand eftersom han är lite mer eh, vad ska man säga lite mer på och kanske inte riktigt eh, allt är på samma spår som eh, Moderpartiet så att säga. Eh och jag menar om det skulle drabba mm. man måste tänka sig här att han måste vara lite mer het på gröten för att Ungdomar är mer heta på gröten och ungdomar vill höra och se sånt som är i alla fall aningens lite mer kanske jo. fel ordval att säga radikalt men lite mer lite starkare så att säga ja. så att om de skulle ta det till det och kicka men... ut Kasselstrande. Där det blir farligt. Det blir farligt. Han är mycket det, populär vet jag. E skulle bli dåligt för hela ja. partiet tror jag. Ja, ja, jag ja, jag kan säga så här va att eh, när det gäller ungdomsförbunden och det här är inte jag menar det här gäller alla alla andra partier också så vet vi ju att deras ungdomsförbund är alltid radikala och och att att att det har kommit till eh massa eh olika ja, skärbit ser jag på att säga det. Ja, ni vet vad jag menar i alla fall. Alltså det hör ju till liksom. Nej, jag är orolig. Jag tror inte du ska vara orolig utan alltså det som pågår alltså det är en uppstyrning och det är nödvändigt för att, att det här spelar partiet ska kunna fungera för trots allt så är det, det i politiken det finns spelregler. Vi kan tycka vad vi vill. Det är ändå ett demokratiskt system. Men det är det man måste följa för att komma någon vart. Jag menar att att springa ut på stan och och och slåss med en massa vänsterdrägg det är, Ja, det men det förstår och, jag. Det det är däremot när vi pratar om motsättningar mellan mellan olika slags nationalister är det vi alla i alla fall ska enas och kämpa emot det är allting som är kontraproduktivt man måste försöka enas och vara starka helt enkelt vara en sak i taget ja. ja en sak i taget men det ja. men det är just det om de ni gör det är just det de gör. Jag menar vi jobbar så lite fort inna med sig. Det är det enda som oroar mig med allt detta för jag bryr mig bara om röster. Det är det enda jag bryr mig om. Ja, om nej. inte då om inte då SD skulle plötsligt börja svaja på invandrarfrågan, det vore ju katastrof såklart, men så långt får vi hoppas. Det att det inte går. Nej, nej, nej. Men jag jag menar bara att att det här gör alltså att, att så pass många blir sura nu på på SD:s ledning att att de tappar röster på detta, men jag tror ju att de tjänar röster. Det tror ja, jag absolut. Hallå Konrad. Nu vill jag haka på dig här. Har mm, mm, lite kort. Då vi måste ja, ta musik. Ja, jag ska nu. försöka men vi ska vi vi kommer in på ett på ett likt ämne snart också. Men jag vill säga, då vill jag faktiskt säga så här, det var är bra att uttrycka upptä med röster. För det första skulle jag då vilja säga det att att på det här viset så kommer SD att kunna ta ytterligare röster. Hur många har jag, har man inte pratat med som vist som som håller med oss i i stora hela åt sarkarna eller invandringspolitiken men som ändå inte har vågat rösta på SD därför att man är rädda för att jag vi kanske röstar in nazister eller något sånt där och löjligt i och för sig men eh, ändå man får förstå jag menar folks eh, oro och eh, jag menar det behöver de inte vara eh det det är den delen Sen en annan sak då som är väldigt viktigt att ta upp och det är det för att precis kondra som du är inne på röster. Ja, vi vill ha röster givetvis, många röster. Och det vill jag säga till er som lyssnar nu för att och det är viktigt att tänka på. Och ni kan tycka vad ni vill om Sverigedemokraterna. De är mesiga och de är ja allt möjligt. Nu är det ju så här också att det finns ju två andra partier som jag säger och det är klart de ska få finnas då får de får köra sin retorik och så vidare men jag vill säga helt ordagrant de kommer ju givetvis att också eh korkat nog säger jag det står för mig att ställa upp i nästa riksdagsval korkat nog det ska jag vilja säga hur det då är med nationalismen för vi vill ju i alla fall rädda Sverige. Hur det är med dessa. Ja, det kan man ju verkligen fundera över. Därför att i så fall låt mig göra ett litet matematiskt exempel här. Och säga så här att eh, om nu de här ja, småskuttarna kan vi kalla dem för, om de i nästa riksdagsval gör riktigt bra ifrån sig. Och låt oss säga. Okej, okay, jag är medveten att nu kommer jag att ta identitet över kant, men jag måste göra det för att ni ska förstå allvaret i detta. Säg så här att de tillsammans lyckas ta 3%, 3% tillsammans. Det är ju kommer de inte att göra långt därifrån, men vi säger det. Ja, till er då som har bidragit så har ni alltså kastat bort era röster för att det betyder att Sverigedemokraterna har alltså tappat de 3 som de så väl skulle behöva. Det finns absolut en poäng i det du säger. det säger. Det är bra att tänka ja. på. Men samtidigt samtidigt så är det klart att alla alltså att jag är väldigt så klart för friheter och det var det ska finnas för partier och människor ska ju få få sträva efter det de tycker och tänker och så vidare men men vad man röstar på sen det är ju ingenting som som sagt som vi säger här Nej men, nej nej nej men jag, men, jag menar bara men, tankeexperimentet ja, jag har en poäng Ja mm. men, men, men men i alla fall Vi vill så, ju rädda vi vill rädda Sverige det är det som är som ju i alla fall är det väsentliga. Vi jo men valet kvar står ändå och är ja. till var och en vill jag säga men det är det är något ja. att tänka på om man nu vill alltså rädda alltså att vända eh skutan Sverige som det, som det heter ja men men men men nu, ja, var det absolut nu har det gått en lång tid så nu tar vi och spelar musik Ja tack Ja och då var vi tillbaka och vi hoppas att ni inte är eldologer nu alla får ju tycka som de vill men om vi ska gå vidare till det som har pratas mycket om också det här med Tobias Billström och det här eh, de är inte blonda och blåögda <går> Och det här ämnet önskade definitivt både både Konrad och Jakob så ni får väl munhuggas här om vem som får börja prata om det. Ja, Jakob inled du det här jävla jag vill egentligen det är så tramsigt så jag vill egentligen Ja. Ja, alltså jag kan väl säga så här då och det kan vi säga titta på datan här att eh när vi pratar när vi spelar in det här så är det väl alltså nu eh, vi skriver idag den 21 mars 19 nej 2013 är det. Mm. Det är riktigt. Vad är det som har hänt? En kort nåt. Ja. <laughs> Ja, alltså ja nu det här senaste som som du sa själv alltså att att att det där med blonda och blåögda och så vidare att att han definierade klart kanske borde det klumpigt men han ja, han han han fortsatte det han fortsatte och sa det var ju det att de här illegala de göms ju oftast av snalla landsmän. Mm. Och vara hur det är vi med den saken alltså den frågan man vill börja ställa sig då det är det sant vilket är sant eller inte va. Det väntar på jag bara hoppa in och säga det han Exakt säger du att eh personer som gör med flyktingar inte är citat en trevlig blond svensk dam mm. utan citat landsmän som inte alls är blonda och blåögda slut citat. Ja, och det och och och och det där var ju och, och i och speciellt som du citerade där eh jag jag försöker hitta det rasistiska i det där för att eh, jag menar om man står under slöpen ja uppslagsbok Bonnie uppslagsboken något och läser om rasism så står det ju för något helt annat du vet Jo ja ja absolut det behöver och, inte om definieras det här säger jag hela tiden men vi behöver ja, inte definiera om vad rasism är rasism är en viss sak så, så alltså att jag jag tänker bara på här om dagen när jag lyssnade på jag brukar ju ha på här och lista på studio 1 och, och och alltså det visar ju klart och tydligt vilka vilka media vi har alltså detta vänsterstyrda media som och när man släpper fram en sån här journalist jag tror det inte Karin Peterssons på Aftonbladet och hon fick sitta där oemotsagt i radio och orera över att, och kräva Bildströms avgång. Och ja, det är sjukt. Vad lever de i för värld de här ja, människorna? Ja, jag jag förmodar jag inte, inte vet jag men jag förmodar väl säkerligen att vi gick hem hos kanske och då var hennes kompisar där uppe på Sveriges röd. Jag vet inte vad det så Nora som fick brallarna våta där, eller så där var det jag. Men eh hur som helst sen är det ute och komma ihåg att Billström gick även ut för några veckor sedan då han ju eh också ansåg att eh, ja, att det kanske eh, bo, eh mamma borde kanske stoppa eh, alltså att han var ju inne på det vet då första gången han var ute. Med, med tanke på all kritik jag menar vi ser ju de här nyanlända de kommer in och eh kommunerna knä är ju ut och mm. du har ju kommunal eh politiker av alla eh, kulörer så gott som undantagande svärjedemokrater då naturligtvis för det är ju nya kommunalråd där eh än så länge som uttalar sig alltså som att alltså nu har vi fått nog va. Jag skulle väl i det här fallet med bildstäm vill lägga fram en liten teori och det är alltså jag tycker det vi ser nu eh, det är inom Moderaterna att här är det kris ja, det börjar knocka ja. jaha det kan man minns här är de inträngda i ett hörn mm. och jag gissar och det är klart det är mycket jag har ju själv varit Moderat en gång i tiden bevast. men men eh med största säkerhet man kan ana att inom Moderatpartiet så har du två falanger. Och nu är det ju så när vi tittar på de här eh eh mätningarna som kommer bara det kommer ju en här om dagen och där känner man ju fram framförallt avståndet mellan Socialister och Moderater eh blir ju större. I någon speciell fråga eller? Ä, nej men alltså i de här i, i den här i de här eh mätningarna. Ah ja ja, opinionsmätningar. Ja ja ja, det kom ju igen mm. här om dagen, jag minns inte från vilket eh jag tror SD hamnade på 10 någonstans vad mm. tredje partiet medan Miljöpartiet ligger på 7 någonting, 7 eller närmare 8 och så vidare. Men i alla fall att det faktum är ju att den här alliansen, borgerliga alliansen, den håller ju på att krakelera riktigt. Det risken finns ju att det kan bli att två partier till och med ramlar ut ur riksdagen. Och all allianser som blir kvar, ja, det är Moderaterna bevaras och Folkpartiet då. Möjligtvis. Sen nu nu nu ska vi jag jag ska nog inte räkna ut om andra två det kan ju hända möjligtvis att något av de här eh Center eller KD kanske lyckas hålla sig kvar av ren taktikröstning. Mm. Det, det vet mm. vi inte men i knappast bägge två nån av dem kommer att ryka. Mm. Jo ja, nej menar jag att vi upplever ju med det det här att och det här är ju en får man ju läsa väldigt mycket mellan raderna men jag menar visst som du säger moderaterna börjar ju knaka och ja. genom jag ska gissa så skulle väl tro att många ganska högt, högt uppsatta moderater säger att nu får ni väl ge er med den här invandringsfrågan. Nu kan ja. ni inte vara så fruktansvärt kissnördiga hela tiden. Precis som du säger kommunerna är ju på väg att braka. Det får räcka nu ja. med politisk korrekthet. Vi är ändå moderater, vi vill ju se någonting kanske på det ekonomiska till exempel. Jo och sen är det ett annat faktum som med in. Och så ser de ju på de här mötena att Sverigedemokraterna växer och växer och växer hela tiden va. Och det det det kan ju alltså valresultatet det kan ju ge en väldigt absurd situation. På det viset om om ni tittar på de här bägge blocken då rödgröna kontra de man ja, så nu de kan kan det så. Och då kan säga nu att jaha, det rödgröna blocket eh så att säga blir vinnande. Nu vet vi ju att Moderaterna, de är ju klart de är skötta på. De vill de vill fortsätta regera. Det är ju det är ju klart det vill de ju mm. naturligtvis. Och det finns ju ändå faktiskt en möjlighet även om rödgröna och socialisterna vinner blir större så kan de ändå om o Reinfelt eller någon annan eh nu få fortsätta att regera men och då jag tror all fler moderater vet att okej okay, de får bita i det sura äpplet och göra precis det deras danska kollegor gjorde redan år 2001 när man gick över och började förhandla med Janne Wetvilka i det här för Dansk Folkeparti. Mm och alltså det det vill säga jag jag jag är säker på att det finns många moderater som menar eh, alltså att ja men vi kanske borde ändå snacka med Sverigedemokraterna ja det tror jag absolut och få deras stöd mm. och det betyder ju inte att Ivtjätna Sverigedemokrater behöver inte då behöver inte kräva några ministerposter eller någonting men om man säger är det då om det är ett kleinfält som fortsätter eller någon annan har kommit in så kommer den att sitta helt i knät på SD. Mm. Och, Men då, då då vänta jag måste bara hoppa in. Nu, ja, ja. Jag sitter och läser hela citatet och tänker tillbaks till det där du sa för en stund sen det här med eh, Vad är rasismen om man läser hela citatet citat ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50 till 60-årsåldern som vill hjälpa till men det är ju inte så det är alldeles flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda säger han till tidningens slutcitat. Mm. Ja vad är rasismen? de är inte blonda och blåögda är mm. det så konstigt att säga det då att de är ja men de är kanske mörk korea mm. och och brunögda ja, grejen bara är det är för... den grejen att säga att de inte är blonda och blåögda. Nej, men vad då det är väl rasistiskt egentligen av de som säger att det är rasistiskt eftersom då blir det på något sätt som att de upphöjer det som är blont och blåögt till skyarna för att det ska vara negativt att de mm. inte är blonda och blåögda. Ja, just det. Ja, det har du det faktiskt vad jag rätt. Vad säger? Ja. Vad grejen är jag, jag måste bara säga nu när ändå tar upp det. Det, det är väl klart att alla vi tre förstår ju vart de hittar rasism, men det detta med tanke på att vi vet hur pressen reagerar och jag måste ju säga att bild ström är ju helt dum i huvudet som säger något sånt här vet han inte hur media beter sig så jag vet inte, jag måste ju inte säga i Sverige då, det borde han väl fatta själv. Nej, nej, han borde ju fatta det så då kan man ju nästan börja undra ja. och bli lite som vi pratade om konspirationsteorier förra gången. Nej, ja. men om det ligger någon tanke bakom det här ändå för han är väl ändå så pass har väl så pass stor erfarenhet och hängt med så pass länge så borde väl konstita ja. pappan inte kunnat lista ut att det ja. här kommer det blir reaktioner. Men han har ju bett om ursäkt jag tror vi 170 ja, ja. gånger nu. Ja, men så. han har ju ändå skapat eh en ja. Ja, en debatt och och ja, lyse ja, på moderaterna. Men där där får jag komma in där för att jag tror om vi säger så här Billström okej okay, inte för att han gör något större begåvat intryck det kanske men vi kan vara överens om. Men, som men, som men men men nej. men men eh, eh ändå så sitter han ändå lite i orubbat bo skulle jag bara säga på det viset. Jag tror så här att han har ju självfallet snacka och kanske har väldigt väldigt bra kontakter och relationer i just den här moderatfalangen som vi pratar om va som som som som vill ja stuva om och säkerligen påverkats där och kanske just den falangen kanske de stöttar honom eh han har hållit stödd som gjort att han har gått ut på det här sättet som han har gjort va men å andra sidan sedan nu när det är hänt va så är eh, samtidigt att till exempel sparka honom ja det vore ju egentligen väldigt osmart. Ja, det den... tror du det är tal om det ens? Nej, nej, nej. nej jag menar Nej, men jag menar vilket som att det kan ju tänka alltså det det vore ju väldigt det det det det vore ju väldigt osmart och det det, det vet han nog också att han sitter säkert. Kvar, ja, det gjorde precis. Jo. åtminstone samtidigt va. Så att om man ser att de som eh står bakom och stöttar honom och och kan man säga att att eh, här har man väl liksom gjort en liten test egentligen det här allt det här som vi ser det är ju egentligen ett romt spel för galleriet. Och det har visat bara den här dagen hur man hur man, hur man håller på och, och kör där hela tiden och det kommer i TV-nyheterna och dominera vad som säkra. Mm. Bara ett spel för för, för för galleriet, men sanningen bakom det är det att inom Moderatpartiet idag så är det kris, kris, kris, kris. Jag vill hoppas på det i alla fall. Ja. Men, men du tror jag. Men då då för att vi ska hinna med ja. och prata om något annat också innan programmet är slut för att det här tiden drar i verkligen ivägar iväg, iväg, jag i tråkig ursäkta men eh honra ja det där eh, Ja, det har jag sett den där, chattet, där skulle. Ja, 100 1 2 12 talkar. Ja, en en snabb om vi ska få in någon uh, liten annan nyhet här så det är egentligen bara en liten notis men um där där det då visar sig det här fruktansvärda att ettet två har ju bara tolkar på till exempel arabiska, somaliska och ryska på dagtid. Utan på natttid har man inte rätta för att det blir alldeles för dykt. Och det här då har ju skonskamla annat skrivit om eh på på ett sätt så man lätt kan då tycka att det här är väldigt dåligt då ska man få intrycket av. <hör> och jag kan väl på ett sätt kanske inte Jag vet inte vad jag ska säga, inte hålla med ska jag väl inte göra. Men visst, man kan väl tycka att det är ett problem då om man är arabisk. Då kan man ju absolut få råka ut för någonting på natten också. Men, men jag kan ju tycka att det är väl inte ett eller tvås... Det kan ju inte vara ett krav på dem att de alltid ska ha alla tolkar alltid tillgängliga alltid. Eller så kan det ju vara ett krav att människor som bor i Sverige ska kunna svenska och därför kunna ringa och prata ja. på svenska om det händer någonting. Men precis. Ja. Precis. För precis som jag om jag flyttar till ett annat land så kan, kommer ju inte jag bara kräva såklart eller eller ens tro att någon ska förstå mig om jag pratar svenska såklart. Ja, eh uh, för det, det är ju tråkigt och när vi ändå är inne på tolkfrågan skulle jag vilja ta in en annan grej som jag tror kan bli intressant att diskutera. Ja. Eh uh, jag läste att Jag tror det var vår kära överbefälhavare som hade gått ut och sagt att han vill att eh, afghanska tolkar som har hjälpt svenska trupper ja att de ska få uppehållstillstånd i Sverige. Och det tycker jag med. Jag tycker vi ska släppa in dem här för att de här tolkarna som hjälper svensk svenskarna eh, utomlands, de lever ofta sen när de dött sot. Och här kan jag faktiskt tycka att ja, släppa in de här för det är inte så många personer. Mm, okay. Det är ett undantagsfall. De har har ställt upp för Sverige på något sätt och det är ju tack vare Sverige de lever så farligt sen i Afghanistan. Jag vet inte mm. vad ni tycker om detta. Det är ju ja, man kan alltså där kan man ju eh det är klart man kan snacka om ett, att det är ju flyktingifall och eh, jag tänker egentligen vi har ju alltså förbundit oss. Jag menar om, om om vi hade kort en vettig flyktingpolitik och alltså endast tagit emot de flyktingar vi har förbundit oss till alltså enligt alltså FN:s flyktingkommission jamen då hade det inte varit några problem. Eh jag brukar alltså jag, jag brukar åberopa ibland när hamnar i såna här diskussioner att vi ska ta emot och vi ska hjälpa folk och så vidare och jag visst naturligtvis att att Eh här kan vi ta ett annat land som har skött eh, den här flyktingmotationen betydligt bättre än vad Sverige har gjort och det är alltså vårt östergrannland Finland som ni vet är ju mycket mycket restriktiva. För att skillnaden det är ju det att att medan vi har snålat när det gäller de verkliga eh hjälpebehövande på har ju det skett på bekostnad av rent ut sagt välfärdsturister. Mm. Mm. Och det här tycker jag är ett ett av dem. Jag menar många tycker att om man på något sätt är emot invandring man är så så att nej, men menar, det är omänskligt och humanistiskt. Jag menar det är tvärtom. Vi vill ja, hjälpa de som vi ska det, hjälpa. Vi vill inte hjälpa de andra. Ja, dem men, men, men, men självklart är det ju också så här och det är alltid och det är ju också det som SD alltid tycker på att det bästa vi kan göra när vi ska hjälpa så självklart kan vi hjälpa dem på plats. Ja. Det är ju det bästa och, och är en det är inflationen av pengarna. Oj oj oj oj och och så många många fler dessutom ja, som som inte för att jag menar denna eh, lilla rennil som det är alltså det är en sån liten klick som jag menar tar sig till Sverige från Afghanistan eller vad det, vad det nu är alltså det är ju ja jag menar frågan är vi kan väl vända på det har du råd att åka till Afghanistan oh, nej, nej. det är väl <laughs> Var man ska dit och göra. Ja, om inte Afghanistan då när jag kommer och betalar allt för mig. Det hade varit fantastiskt om jag får bostadsbidrag och alla möjliga bidrag då skulle ja, jag, jag Ja, då. men ja, men okej, okay, då ska jag. Jag tror jag väl inte de gör har jag en en liten uppfattning av. Jag har en känsla av det nej. Jag inte vet jag varför, men jag mm. tror det faktiskt inte. Ja, men det, det det är verkligen sant att problemet jag tycker de har gjort med, med hela den här vansinniga invandringspolitiken, det är att ha alltså på retorik gjort människor okänsliga så att säga mot de som man kanske borde på något sätt vara mm. känslig mot så att säga men om vi tänker på att de har öst in så mycket så då mm. ja, men det det är ju inte som det var förut när det var en liten och då menar jag en liten liten del invandrare som kom hit som var i, i extrem fara verkligen på riktigt i sina hemlandet då kände ju människor empati för de här men dom har bara förstört allt det med att göra jo. så här. Jag menar empati är inte wendlig. Den tar det, det slut och därför ja. blir det ju för mig även om jag hör människor som faktiskt har det riktigt svårt. Men den är slut. För ja. För mig och det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. Det är politikernas fel. Det är vill. som hörr du eh som jag har berättat eh, i ett tidigare program som ni vet att eh jag hade ju en granne till mig som var en arab ja i berättat om förut så. Mm. Och och han ja, som som bodde här i i ja, fan över 30 år. Han stackte till sitt tillbaka till sitt hemland ja i början av 2000-talet och jag kommer ihåg bland sista gångerna jag träffar honom ja han hade alltså eh eh han tyckte allt sämre och sämre om klimatet och han var ju för övrigt emot den här monogkulturen redan nästan innan i innan ens jag fattade vad det var. Mm. Så att men bland det sista han sa, han sa det, jag kan inte vara kvar i det här landet längre för att får han så folk tittar på mig. Alla tittar på mig på ett helt annat sätt idag. Och med all rätt för de vet ju inte om jag kom igår Nej, eller precis. om jag kom för 30 år sedan Nej. det står ju inte på och jag menar det är samma sak precis om man nu ska också ett annat det men jag kom på det det det det här nu med alltså polisens arbete med att kolla upp eh, såna här illegala och och och de står i i tunnelbana och överallt och naturligtvis det är personer med utländs utseende då det har ju varit sån förbannat all rasbiogi eller vad det kallas om det där. Ja men vad skulle de göra då för att det står det står ju inte skrivet på dem om de är legala eller illegala. Och hur farligt är det att visa lägg tänker jag. Ja. Hur, hur, jag menar okej okay, jag kan förstå om det kanske uppfattas lite så här kränk Men jag menar herregud i himlen hur farligt är det Ursäkta mig kan jag få se på ditt lägg Ja här får du Okej okay, ja. hej då hur, många, hur farligt var det och jag har läst folk på Facebook som jämför detta Det var någon idiot som hade skrivit Det här känner säkert flera av att vara lyssnare till för det har spridits ja. väldigt mycket Bla bla bla bla bla bla Det, det doftar av cyklon B de jämför oss att visa lägg för en svensk polis yeah. med judeutrotningen. Jag menar hur respektlöst får man vara? Ja, vi det hade och, väl vi vi varit in och pratat lite om, det, men de drar väl para, parallellen där kanske med det här dinerpappere blir det väl då kanske okay. att de mm, tänker, tänker så. Ja, men som det var under andra världskriget då mm, att de frågade om papper och så där, men samtidigt så som du säger, så... hur hur ska man kunna arbeta om man inte kan uh, fråga personer som har faktiskt ser det nej men de kommer inte därifrån. Men det har vi har vi ju redan varit inne på för men men, men men men men, men. Ja. jag måste uh, säga ja. det att uh, vi måste ta beror runt av men först så ville Konrad uh, uh, säga någonting om Affest ja. statistikblogg. Precis två ja. korta. Eh uh, jag hoppas de flesta känner väl till Affest statistikblogg. Det är bara att googla det annars så han jag tror han är en statistiker. Han verkar i alla fall väldigt klurig. Oh. En person som lägger ut statistik tid på ett, på ett lite mer lite man får lite lättare överblick än om man ska nog gräva i till exempel Beråos statistikbörda det orkar man ju inte. Och jag såg ganska nyligen hade han lagt ut väldigt intressant statistik eller det är ju mer som en interaktiv karta där man kan klicka i eh land och årtal så kan man se år för år hur många invandrare som har kommit från vissa länder. Okej. Mycket mycket intressant. Eh så ja. det tycker jag alla ska få köra sig lite. Så kan man se till ja. exempel var vart flodarna kommer ifrån och mm. vart de inte kommer ifrån. Och sen vill jag också säga att jag har skaffat mig en Facebook. Så de lyssnare som ja. skulle vilja lägga till mig är hemskt välkomna att göra det <clears throat> och då söker man på Konrad med C efternamnet T U R. Konrad mm. Tyr. Så lovar jag och om ni har några åsikter eller om ni bara ja, vill ja. en kompis till kanske på Facebook det kan ju ja, vara Ja okej ja ja. Ja och så vill jag avsluta med att säga det att om man tittar här i högersta spalten på hemsidan på den här frågan hur länge har du lyssnat på RLM där kan vi se att än så länge så är det 231 personer och vi behöver känner jag så vi vi vi har inte tillräckligt med växtverk alls vi behöver verkligen växa eh för och ut till människor. Tänk om de här men de här som har röstat bara de här då 231 personer om de meddelar en person i var bara en i var så skulle vi ju få 400 över 460 personer. Mm så snälla hjälper oss att växa för att det är just som det känns nu så känns det som att vi lite står och stampar på samma ställe och vi vill gärna växa. Mm och det ska vi göra bland annat genom att publicera oss på Vadhollandsman. Ja, vi kanske ska börja med det här iTunes. Jag får Vi kanske börja. ska börja med det här iTunes jag som är den absolut största plattformen för podcast som existerar mm. i hela världen. Så jag jag kan tycka att vi ska börja med det här iTunes. Ja. Mm. Men eh, det var ju kul att du kunde vara med nu Jakob i alla fall och vi ser fram ja. emot att ha med dig flera gånger. Ja, ja, ja, det är... nöjet är helt på min sida alltså. Det är... Mhm. Och så kan ja. vi ju se reaktionerna på det här programmet. Det var ju faktiskt ja. en het potatis här så ja, det ska ju jag bli... Jag bara ja, precis jag bara säga till alla jag vet inte om det, om det kanske uppfattas nu som vanligt då det med partitillhörighet och allting men men för, snälla försök läs inte in mer i det vi säger än det vi säger. Nej. Vi är inte emot något parti och det vet ni kära lyssnare också så hellre fria anfälla kan jag tycka här för att eh ja, ja. jag ska bara säga det på tal om det här med reaktioner och det ska jag säga att att att, att kommer det inga reaktioner på det här eh då då då då då vet ser jag det som väldigt allvarligt faktiskt att då finns det ju anledning att sätta sig och fundera men vad har vi gjort för fel <laughs> eller någonting sånt där <tills> för att eh, jag menar det, det får man ju verkligen önska att att att folk reagerar och som sagt i jag visste ja, jag har sagt en massa saker och det jag drar inte undan ett jotte av det men visst det ni får gärna hoppa på det ä, då, då då vet vi eh då har vi i alla fall nått ut <tills> ja men då får ju säga att stort Tack till er alla för att ni lyssnade. Stort tack till er två som var med mig här ja. idag och så och stort ser Och jag... så tack till dig Landsman. Ja, tack tack tack. Det var inte illa. Eh, så ser jag fram emot nästa program och det hoppas jag att ni gör också.